יונה יונה, פרק א' ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמר, קום לך אל ננבה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפני. ויהקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה. מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויתילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישקב וירדם.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 מה נעשה לך, וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני, והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי ושלי השר הגדול הזה עליכם. ויכתרו האנשים להשיב אל היבשה, ולא יחולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני, ויאמרו, ענה, אדוני. אל נא נבדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי. כי אתה, אדוני, כאשר חפצת, עשית. ויישאו את יונה, ויתילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים, יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, ויתרו נדרים.